Буркнув Андрій і змітився, чи не образив цим ніну. «Віртуоз», – підхопив Петро, – «він створений для представництва». «Представництво в науці? Уяви собі, чого ти вилупив очі? А відстоювання і пропаганда успіхів науки, її передових ідей, хіба це не сфера діяльності? Та й учений, він скаже тобі, голубе, неабиякий». Ось я написав татю про нову його книгу. Написав із шкурних міркувань, це, звісно, погано. Але ж книга справді цінна, повір мені. До неї увійшли результати надбань таких, як Калиновська, якоюсь мірою, але з посиланням на джерела, збагнув. Сила діброви в залізній логіці мислення, умінні узагальнити окремі явища, створити з них цілісну систему. Що ж, це немечников, але це вчений. Світове ім'я забищицю за не здобудеш. От-от. А звідси схиляння, підлобузництво, звідси твої лящі та щуки, звідси професорська дочка. Дочка ще не перевірено. Може, й її не існує. Я так і знав, а все інше неминучість. Андрій Степанович вернувся додому по суті ні з чим. Проте поїздку у Відрадне не вважав марною, навпаки дуже повчальною, бо ще раз переконався в слушності абеткової істини. Не винось вироку, не вислухавши обох сторін. Правда буде десь посередині. Чи не в Макусі? Чху! Того ж дня розповів про свій візит Калиновський. Наголосив на обіцянці опублікувати її працю, в наукових записках. Стара качка пожвавішала. Стріпнула руками-крійцями. У вступному слові я неодмінно напишу про вас, про вашу скромну, але неоціненну допомогу. Це вам згодиться. Ви зможете скористатися цим при захисті. Дякую, але користатися з цього не буду. Увечері, Ващенко витяг із шухляди матеріали до своєї кандидатської. Сидів над ними довго, старанно викреслюючи ті думки та передбачення, які збігалися з висновками Вероніки Єзефівни. Багато сторінок довелося викинути геть. Та він не шкодував за ними. Недосліджених та нерозв'язаних питань ще безліч. Вистачить і для нього, і для його внуків, так-так, і для внуків. Міщуся, як зайшла мати. Сину. Знаю, мамо, про що ви. Догадуюсь. Відклав папер і підвівся. Буде так, бідна моя матусю, як досі було. Що з ніною не станеться, я її чоловік. Змінити цього ніщо не може. Тяжко мені, сину. І мені нелегко. Що зробиш? Я приділятиму вам більше часу. Куди вже більше? Вклонився, поцілував руку. Кріпіться, мамо. Ні не варта того. Мати, колись така висока гімка, тепер обличчям упиралася йому в груди. Ви ж теж любите її. Так-так, вона славна, добра, я ж нічого. Раз треба, то треба. Наталочка, слава Богу, підростає. Дивуюся, чому Таня більше не пише. Напише. Одержить посилку з платтям, зрадіє. А вже ж працюй. Добраніч, мамо провів стареньку до дверей і повернувся до столу. В голову чомусь втелющилася думка «А чи будуть у тебе внуки?» Відігнав її геть, щоб не заважала зосередитись на головному. Загальні збори відбувалися у світлому конференц-залі, обладнаного, за останнім словом техніки, будинку міської станції швидкої допомоги. Збори відкрив секретар партійної організації станції Лікар Добровольський. Ващенко не бачився з ним ще з того дня, вони працювали на різних змінах, коли Остап Григорович забирав з дому непритомну валю щурбину. Добровольського поза очі рідко хто називав його справжнім прізвищем. Крім прізвища, лікар мав прізвисько, до того ж дуже популярний цупке. Причина полягала в тому, що Остап Григорович. Був рудий, аж червоний. Причому колір волосся і шкіри мав майже однаковий, тому що в дитинстві в Яружному Подільському селі його хтось назвав по вуличному «пожежею». І так це наймення закріпилося з ним навіки. Андрій Степанович мало знав Добровольського. Привітний, непоганий фахівець та й тільки. Чував ще від людей, що пожежа був людиною діла, і не любив багато говорити. Може, саме ця його риса і спричинилася до того, що вже кілька років підряд комуністи станції обирали лікаря Добровольського своїм баташком. Секретар Порткому на цей раз виявився вірним собі. Його вступ до зборів був лаконічний. Зібралися, мовляв, з приємної нагоди. Лікареві Нагорному буде вручено почесну грамоту Міністерства охорони здоров'я. Ващенко чув про добрий вчинок лікаря та його бригади. Сталося це ще взимку, серед глухої ночі.